قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستيعاب روين من وجوه الصحاح عن عبد الله ابن رضي الله عنه مشى الى امه لتله فنالها فراته امراته فلامته فجحدها فقالت ان كنت صادقا فقرا القران فان الجنب لا يقرا وقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافن وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد شداد وملائكة إله مسوي مسويين فقالت آمنت بالله وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن Kutahmiluhu malaikatul sidadun. Kutahmiluhu malaikatul sidad malaikatun sidadun malaikatul ilahi musaw musumina musa musumina. Fakarat amantu billah, wakazabatu aini, wakannat la tahfidul Qurana. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamu ala abdih wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du Allahumma alhimna rujdana wa qina shurura anfusina Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mu taqabbala Ibn Qayyim rahimahullah berkata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab al-ijtima' al tentang perkataan para sahabat yang menunjukkan Allah itu di atas di atas segala-Nya. Paulu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Perkataan Abdullah bin Rawaha salah seorang penjair Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala Dalam kitab al-Istiaab yang ditulis oleh al imam al hafidh Ibnu Abdul Barr dia menyebutkan dengan riwayatnya ruwina min wujuhin kami diriwayatkan dari berbagai macam jalur yang benar dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ila amatinnah bahwasanya Abdullah bin Rawaha mendatangi satu daripada budaknya fanalaha kemudian dia pun mencampuri budaknya tersebut Faraatum rautuhu, falamatu bajah dahha. Istrinya melihat dia mendatangi budak tersebut. Maka istrinya mencelahnya. Maka dia mengingkari apa yang dikatakan istrinya. Katanya, kau salah lihat. Fakalat maka berkatalah wanita ini istrinya, engkau tak sadikan. Kalau kau memang benar, tidak mendatanginya. Budak tersebut fakr al Quran maka datangilah Quran maka bacakanlah la Quran fainal Junubala ya Quran karena orang Junub tidak membaca Quran ya dia cemburu kepada suaminya karena dia melihat suaminya pergi menuju ke arah tempat budaknya maka dia mencela suaminya kata suaminya ya tidak aku tak ke sana atau dia mengingkari, engkau salah lihat Atau berkataan semacam ini Maka berkatalah, sang istri Kalau benar engkau tak ke sana Maka bacalah Quran Karena kalau kau memang Ya Kesana, pasti kau mencampurinya Engkau tak boleh baca Quran, karena Quran Tak boleh dibaca oleh orang yang junub. cunuh Maka seketika Abdullah bin Rawaha Menyebutkan baik-baik syair yang dikira sang istri itu Quran karena dia tidak, bahas, tidak menghafal Quran apa baik-baik itu syahidtu bi anna wa'adallahi haqqun aku bersaksi bahwa janji Allah itu adalah hak. wa anna nara mathwal kafirina asungnya neraka adalah merupakan tempat bagi orang-orang kafir wa anna al-arsya faqal ma'i tafin aku bersaksi atas haris ada di atas bahwasanya haris itu ada di atas air Pavok al arsy Robul dan di atas aras ada Tuhan pencipta alam semesta. Nyampainya di atas aras ada Tuhan pencipta alam semesta. Batahminu humalaikatun syidaadun. Dan aras tersebut dibawa oleh malaikat-malaikat yang kuat, malaikatul ilahi masumina, malaikat-malaikat Tuhan yang mereka memiliki tanda-tanda. Istinya mengira dia membaca Quran. faqalat berkatalah sang istri Aman tu aku beriman kepada Allah. Waktu zat tual aku mendustakan pandangan mataku. Wakahatlah tahfodul Quran dan dia tidak menghafalkan Quran. Ya, di sini ada syair diserukan oleh Bular Wahab. Bahwasanya Allah di atas aras. Nama. "Qaulu Amdiillahi bni Mas'udin radhiyallahu anhu."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 Wabina kulli sana aini masiratu lima ratus ram. Wabina sana sabiati wabina kursi masiratu lima ratus ram. Wabina kursi ila al maa' masiratu lima ratus ram. Wal arsh al al maa' wAllahu Jalalahu ala fakul arsh. Wawya'lamu ma antum alaih. Al Imam menyebutkan dalam Mustalah dari jalur Abdullah bin Mas'ud Dia berkata, 'Ma wabina'. Asmai dunia, wallahitu taliha, masih rothukam semia tiam. langit dunia, dan langit yang di atasnya perjalanan lima ratus tahun. Wabainah kuli sama ini masih rothukam semia Antara langit ke langit, perjalanan lima ratus tahun. Wabainah sama, wabainah sama ishabiati, wabain al kursiy masih rothukam semia Perjalanan antara langit ketujuh Dan kursi Allah Subhanahu SWT Perjalanan lima ratus tahun pula Jadi di atas langit ketujuh Ada kursi Allah Subhanahu SWT Kursi dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab adalah Maudiu Al-Qadam Bil-Maliki Tempat raja meletakkan kakinya Itu namanya kursi Maka di atas langit ada kursi Yang jaraknya lima ratus tahun perjalanan Di atas langit ketujuh Wabainal kursi walilma masih ratu kamsi perjalanan antara kursi ke air di atas kursi ada air hanya Allah yang tahu maksud air tersebut bagaimana hakikatnya perjalanan lima ratus tahun pula wabainal kursi wal arsi alilma sementara ars tersebut di atas air wallahu jalalala fukul arsi Allah Jalla Wala wa Dia tersa'aras Wahuwa ya, wa ya'alamu antum alaih Meski dia maha tinggi Dia tersa'aras Dia mengetahui Apa yang kalian Perbuat Ini menunjukkan Alangkah jauhnya Jarak Antara kita Dengan Allah Antara dunia ini Dengan langit pertama Perjalanan 500 tahun Antara langit pertama Kedua Seperti itu pula Sampai ke langit ketujuh Antara langit ke tujuh ke kursi seperti itu pula, antara kursi ke air seperti itu pula. Di atas air arsh Allah subhanahu wa taala dan di atas arsh Allah subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Quran Al-Karim, "Wakar arshu al-lma' dan adzlah arsh di atas air." Ini perkara-perkara kaya. Illuman riwayat yang sahih wajib kita imani walaupun tak sampai ke sana akal kita yang lemah. Atadabi islamu sahih hadis ini sahaja yang benar. Walau turukun fi ba'adhya aqtilafun. Yeah dan hadis ini memiliki jalur-jalur walaupun sebagian jalur ada sedikit perbedaan Yeah jadi inilah perkataan Abdullah Muhammad Masud Tentulah Abu Nuwasud mengatakan hal semacam ini bukan dengan logika akal fikirannya pasti dia mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka meski dia adalah merupakan perkataan Ibn Nuwasud tapi memiliki hukum marfu karena hal ini adalah hal yang tak akan dapat dicapai dengan akal pastilah Ibn Nuwasud mendengarkannya dari Nabi tapi dia tidak sebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para ulama mengatakan hadis ini memiliki hukum marfu أحسن الله إليكم وراء العمش عن خيثمة عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق السبع سماوات فيقول للملك اسرفه اسرفه عنه قال فيسرفه قال إمام العمش مليك كان ذلك خيثمة dia berkata Akhir kata dari Ibn Mas'ud innal abda la yahimmu amri kadang-kadang seorang hamba benar-benar ingin menjalankan satu urusan bin tijarah baik berupa transaksi perdagangan awil imara atau berambisi untuk memperoleh kekuasaan hatta ida tayassara lahu Tatkala semua jalan kepada cita-citanya dimudahkan, Nawaitu Allahu ilaihi min fukhisabi isamawat. Allah melihat kepadanya dari atas langit ketujuh. Fayaqulu maka Allah berfirman, Lillmalaki kepada malaikat Isrifhu anhu halangi dia untuk mencapai tujuannya, palingkan dia daripada cita-citanya, daripada keinginannya. Qala faysrifhu. Berkata. Rasulullah maka malaikat pun memalingkannya, tak tercapailah tujuannya, tak tercapailah keinginannya dengan hikmah Allah SWT dan dia tak menyukai perkara tersebut, maksudnya hamba tak menyukai karena gagal tak sampai cita-citanya, keinginannya padahal disitulah kebaikannya sekiranya Allah muluskan jalannya sampai kepada cita-citanya akan merantakanlah dunia dan agamanya Hmm. Jadi di sini kata-kata min fawqi sab'i samawat. Dari atas langit ketujuh Allah melihatnya. Naam. Puqa'da Abdullah bin Mas'udin, "Laisa 'inda rabbikum lailun wala naharun wa nurus samawati min nurin min nuri wajhihi wa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum indallahi isnatata 'ashrata فتؤردو عليه أعمالكم بالأمس أو أول النهار أو اليوم. فيندرو فيها ثلاثة ساعات. فيطلع منها. فيطلع. فيطلع منها على بعد ما يقرأ. في في فيغضبه ذلك. فيغضبه. فيغضبه ذلك. فيغضبه ذلك. فيغضبه ذلك. فأول من يعلم Begabah, begabah, begabah. Dengan gugatan mereka yang membawa takhta, dan mereka yang menghancurkannya, mereka yang menumpahkan air mereka, mereka yang menumpahkan air mereka, mereka yang menumpahkan air mereka, mereka yang menumpahkan air mereka, mereka والملائكة المقربون وسائر الملائكة وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى الشيء إلا سمعه إلا سمعه إلا سمعه إلا الثقلين الإنس والجن فيسبحونه ثلاث ساعة حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعة ثم يؤتى بما في الأرحم فينظر فيها ثلاث ساعة فيصوركم في الأرحم كيف يشاء La ilaha illa huwa Al-Azizul Hakim Fatilka Tis'a sa'atin Fatilka tis'u sa'atin Thumma yandhuru fi Tis'u sa'atin Fatilka tis'u sa'atin Thumma yandhuru fi Arzaqil Khalqi Kulhim thalati sa'atin Fayabasutu rizq Fayabasutu rizqa Liman yashau wa yatudhir Innahu bi shayin alim Thumma qara'a kullu yawmin fi syan thumma qala abdullah hadha min sya'nikum wa sya'ni rabbikum tabaarak wa ta'ala wa qala abdullah ibn mas'ud kembali abdullah bin mas'ud berkata laysa 'inda rabbikum lailun wa la nahar tuhanmu tuhan kalian itu tidak ada baginya siang dan malam siang malam itu bagi kita allah yang memutarbalikkan siang dan malam yuqallibul laila wan allah subhanahu wa ta'ala tidak ada siang dan malam setiap makhluk wa nurus samawati min nur wajhi cahaya langit cahaya yang terdapat di langit semuanya merupakan bagian daripada cahayanya fa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum inallahi sashumunya ukuran setiap hari dari hari-hari kalian di sisi tuan kalian 12 sa'atan 12 jam Ordo Allahi amalukum bilamsi dibawakanlah, ditampakkanlah, dihadirkanlah kepadanya amalan amalan kalian yang kemarin bilamsi awal nahar dari awal siang awal leung atau hari ini fa yang nurufiha salah saatin maka dia amalan kalian tersebut selama tiga saat tiga saat ya tiga jam tentunya jam di sini tak sama dengan jam yang ada pada kita tiga waktu fayatli'u minha 'ala ba'dima ma yaqra maka dia melihat dalam catatan amal kalian ada hal-hal yang tak dia sukai yang dia benci dari dosa-dosa dari maksiat dari perbuat hamba fa awalu man ya'lam bi ghadhabihi alladzi yanhilul 'arsy Makhluk yang pertama kali mengetahui Allah itu murga adalah para pembawa aras. Yang mengetahui Allah marah adalah malaikat para pembawa aras. Jumlahnya mereka berapa? Yang jumlahnya 8. BAYHILLAH ARSHABBI KAFAL KUM YAMAI DIN TAMANYA. 8 malaikat pembawa aras. Bagaimana termaaktub dalam Al Quran? Dan pada hari itu iaitulah hari kiamat arsuan kalian dibawa oleh 8 malaikat. Wajilun, mereka menapati ars ars itu berat mereka pi kul. Fyusabihuhul Ladin yang memilun arsah, wasrodi qatul ars. Maka malaikat-malaikat yang membawa ars dan malaikat-malaikat yang mengitari ars, semuanya bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah. Wal malaikatul mukarrabun wasair malaikat, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah dan seluruh malaikat. Wajan fak Wajan fakuhu Jibrilu fil qarni maka Jibril menyebutkan sangkakala. فلا يبكون شيءٌ إلا سامي أهو إلا سقلاين. Tidaklah ada makhluk kecuali mendengarnya, terkecuali al-ins wal jin manusia dan masa jin. Ya, fyu sibhunhu tlah tsaatin maka para malaikat 3 saat, 3 waktu, 3 jam mereka terus-menerus memuji Allah mensucikannya hatta yamtali ar-rahmanu rahmatan sehingga Tuhan Allah yang Maha Pemurah telah penuh dengan rahmatnya tak marah lagi. Fatilka fi sitt sa'atin itu semuanya rangkaiannya sudah 6 saat, 6 waktu, 6 jam. 3 jam dia amalan kalian ada yang tak dia suka, dia marah ya kemudian malaikat-malaikat pun tahu dia marah mereka bertasbih selama 3 jam akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya ridha curahkan rahmatnya, itu 6 jam arham. kemudian dia datangkan kepada Allah tentang apapun yang terdapat dalam ya rahim janin, baik janin manusia janin hewan yang terdapat dalam seluruh makhluk ya kemudian fayandhur fiha thalatha saatin, dia lihat tiga saat fayusawirukum fil alhamika ya fayusya' maka dia membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana dia kendaki yang ini diciptakan hitam yang ini putih, yang ini rambutnya keriting yang ini rambutnya lurus, yang ini rambutnya pertengahan ini hidungnya mancung, ini setengah mancung Ini hidungnya pesek, semua Sebagaimana dia kendaki La ilaha illahu al-azizul hakim Tidak ada Tuhan yang yang hak Dia adalah Tuhan yang maha perkasa Lagi paham Jusana yang layak disembah Fatilka Disusat Dengan semuanya itu sudah 9 jam 9 waktu, 9 saat kemudian dia melihat tentang rezeki seluruh makhluk dalam 3 saat 3 waktu 3 jam maka dia lapangkan rezeki kepada siapa siapa yang dia kehendaki dan dia sempitkan rezeki kepada siapa siapa yang dia kehendaki innahu bikulli syaiin alim ya allah tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu telah qaraa kemudian ya diunwas 10 membaca firman Allah kullu huwa fisa'an setiap hari Allah dalam satu keadaan meninggikan satu kaum merendahkan kaum lain memuliakan menghinakan mengangkat meletakkan menghidupkan membinasakan mewafatkan pemberi rezeki menahan rezeki setiap hari Allah Ya, setiap hari-hari kita Allah fi dalam satu keadaan. Kalau tak pernah sama sekali tidur dan tak layak dengan tidur. Tak pernah mengantuk, tak layak begini mengantuk. Tak pernah lupa, tak layak begini lupa. Setiap saat, setiap hari-hari manusia, Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan. Maksudnya Setiap hari ada saja yang Allah SWT Perbuat, lakukan Memberikan rezeki kepada satu kaum Menahan rezeki kepada satu kaum Yang memulihkan satu kaum menghinakan kaum lain, mengangkat, menjatuhkan Memberikan kekuasaan kepada sebagian orang Mencabut kekuasaan dari sebagian orang Begitulah seterusnya Maka kata Abdullah kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, "Hai, ini keadaan kalian. Wahai, ini keadaan Tuhan kalian. Jadi Allah tak pernah berhenti. Kau layak menerima firman. Setiap saat Dia ada saja yang Dia lakukan. Allah Jalalahu. Ya. nah, تفضل. أحسن الله إليكم wa huwa Uthman ibn Sa'id al-Darimi qala haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammad huwa ibn Salamata 'an al-Zubayr Abi Abdus Ayyuba ibn Abdullah al-Qahri al-Fahri 'an ibn Mas'udin Naam dan riwayat ini juga diriwayatkan Uthman ibn Sa'id al-Darimi Ya dia berkata Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata Hamad menceritakan kepada kami itu Ibnu Salamah. Ya. Dari Azubair Abi Abdillah dari Ayub bin Abdullah Al-Fihri dari Ibnu Mas'ud. Maksudnya dia menyebutkan ada jalur lain tentang riwayat ini. Naam. Warwahul Husain bin Idrisah an khalidin bin Al-Hayyaj an Abihi an Abbad ابن كثير عن جعفر ابن الحارس ابن الحارسي معدان ابن مسعود إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليل وإن السماوات مملؤات نورا من نور الكرسي وإن يوما عند ربك إثنة عشرة ساعة فترفع منها أعمال الخلائك في ثلاث ساعات فيرى فيرى, فيرى, فيرى فيها ما يكره فيغضب فيغضبه ذلك فيغضبه فيغضبه ذلك وإن أول من يعلم بغضبه حملة العرش حملة حملة العرش يرونه يثبل عليهم فيسبحون له وتسبح سرادقات العرش سرادقات العرش سرادقات العرش, العرش في ثلاث ساعات من النهار فتلكاتس ساعات Fertil katis usahat, thumma yurfau ilahi arhamu kulli dhabat, fayahluq fiha ma ysha, fayjgal fayjgal al muddat lima ysha, fi thalat fi thalati usahat min al nahari, fertil kah ihsanat ashara usahat, thumata la ibnu mas'udin hadil huwa fi shan. Hada min shani Rabbina tabaraka wa taala. Ya, kemudian Diriwayatkan dengan uh, redaksi Yang mirip seperti itu Dengan jalurnya Dari Ibn Masud Tuhan kalian tak ada baginya malam maupun siang Sesungguhnya langit Penuh dengan cahaya daripada Kursinya Ya sesungguhnya Satu hari di sisi Tuhanmu itu Ada 12 saat 12 waktu Waturfa aminna amal khala'iq fi 3 saat Tiga waktu diangkat kepadanya aman seluruh makhluk. Maka dia lihat apa yang tak disukainya, maka dia marah. Yang paling utama mengetahui kemarahannya adalah para pembawa ras. Kemudian mereka melihat harus menjadi berat bagi mereka. Mereka pun bertasbih mengucap Allah. Bertasbih pula lah para malaikat-malaikat yang mengitari haras dalam tiga waktu dari waktu siang. Semuanya sembilan saat atau sembilan waktu sembilan jam kemudian diangkatlah kepadanya apa-apa yang terdapat dalam rahim seluruh makhluk ya kemudian dia ciptakan apa yang dikendaki dalam rahim tersebut kemudian Allah berikan waktu kepada siapa yang dikendakinya dalam 3 saat dari waktu siang maka seluruhnya 12 saat 12 waktu kemudian bermaksud Ibn Mas'ud mengatakan l -l dia bacakan ayat setiap hari Allah ada dalam satu keadaan inilah perkara Tuhan kalian, keadaan Tuhan kalian, ya. Tabarakallahu taala. Naam. Assalamualaikum. ilaikum qawlu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Dzakara Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal fi kitab sunnati min hadisi Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu qala tafakkiru tafakkaru fi kulli shay'in wa la tafakkaru fi dhatillahi fa inna baina samawati sabi ila kursi ila kursi sabata ala fi nurun wa wafaqadharik sabatu ala fi nurin wa wafaqadharik awulu abdillah ibn abbas sekarang perkataan eh abdullah ibn abbas tadi ibn mas'ud sebelumnya abdullah bin waha sebelumnya umar sebelumnya wabakar ini perkataan abdullah ibn abbas zakur abdullah ibn ahmad Anaknya <tolak> naimah dan Muhammad menyebutkan dalam kitab Sunnah. Ya, kitab Sunnah adalah papan kitab yang membahas tentang perkara akidah dan manhaj. Yang disusun oleh Muhammad bin nukil oleh putranya. Min haditsi bin Jubair radhiyallahu anhu dari hadis Sa'id bin Jubair semoga Allah meridainya qala dia berkata. Tafakkaru fi kulli syai'. Ya. Berkata menghabas tafakkaru fi kulli -kan pikirkan segala sesuatu. Wala fidhati l -l -fidhati Allah, Namun jangan pikirkan tentang zat Allah. Fa inna bainas samawati sab'i li kursiyhi, antara langit dan kursinya sab'atu alafin nur. 7000 cahaya. Wa huwa fawqa di atas aras tersebut. Di atas langit tersebut. Naam. وفي المسنن الحسن ابن السفيان وكتاب عثمان بن السعيد الدارمي من حديث عبد الله بن أبي مليك أنه حدثه زكوان قال استأذن ابن عباس رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أهب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا وأنزل الله Braa'atak, braa'atki, min fauk 7 sementara. Jaa bhih ruhul Amin. Faasbiha, ليس مسجد من مساجد الله. Yazkuru fih, yazkuru fih. Yazkuru fih, illa wahyutulafi anaa al-laili wa anaa al-nahari. Dalam Musnad Al Hasan bin Sufyan, dalam Kitab Uthman, sa'adari, adarimi dari hadis Abdullah ibnu Abbas hadits Abdullah bin Nabi malaikat bahwa sesanya zakwan meritah kepadanya istazn Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala Aisyah suatu saat Abdullah bin Abbas masuk ingin membezuk ibunda Aisyah wahya dalam keadaan sakarat tak dekat kepadanya kematian maka dia berusaha menghibur ibunda Aisyah faqala laha. maka dia berkata kepada ibunda Aisyah Karena keharusan, yakni kewajipan kita adalah menghibur orang-orang yang meninggal, mau meninggal, ber, agar berpasang kebaik kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, maka dia sebutkan berbagai macam keutamaan, keutamaan, kelebihan, kelebihan, kelebihan ibunda Aisyah agar muncul perasaan baiknya kepada Allah Subhanahu Dalam hidup ini ada dua hal yang tak berlepas dari kita. Pertama adalah, ya, perasaan harap kepada Allah Subhanahu Wataala harap bidadahnya, surganya, rahmatnya, kasih sayangnya, cintaannya. yang kedua rasa takut daripada Allah Subhanahu Wa Taala, takut daripada azabnya, makarnya, nerakanya, murkanya. kedua-duanya harus adalah ada milik ini. ya. namun kata para ulama ketika manusia dalam keadaan set walafiat seperti kondisi kita sekarang ini hendaklah kita melebihkan sisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi harap. Harusnya kita lebih banyak takut daripada banyak harap ketika kita dalam keadaan sihat walafiat agar kita berusaha terus-menerus memperbaiki amal, menambah amal, mengikhlaskan niat. Harus lebih dominan apa? Takut. Namun apabila seseorang itu akan wafat bila kita akan wafat, akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu barulah kita balik, berupayalah kita untuk melebihkan sisi harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harap ampunannya, harap rahmatnya. Karena itulah kita ketahui para sahabat menghibur para sahabat yang akan wafat dengan segala kebaikan-kebaikan yang mereka pernah kerjakan di dunia. Agar muncul harapan-harapan mereka Yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abdullah, Abdullah Abu Lu'lu' lu, Ya, kondisi yang begitu kritis Berdatangan para sahabat Memuji Umar bin Khattab Ya, dengan segala apa yang mereka Ketahui tentang kebaikan Umar Ahli mengatakan tentang Umar Wahai amal muminin senantiasa ketika Rasulullah menyebutkan aku datang, Abu Bakar Umar, aku pulang, Abu Bakar Umar, aku duduk, Abu Bakar Umar, engkau senantiasa bersama kedua sahabatmu, menunjukkan keutamaannya dan pujian-pujian lain. demikianlah dengan ibunda Aisyah, berkatalah Abdullah bin Abbas memuji ibunda Aisyah agar muncul rasa hormatnya kepada Allah yang besar. Faqala maka berkatalah Abdullah bin Abbas kepadanya Kunci ahabbana nisa'in nabiy, an kaula istinab yang paling dicintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu Jenne benar Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika tanya Amr bin As, "Man ahabbu Siapa orang paling kucintai? Kata Nabi, Aisyah. Wala makan Rasulullah sallallahu alaihi illa tahiban. Takkan mungkin Nabi mencintai kecuali yang baik. Pastilah engkau baik. Maka berharap baiklah kepada Allah Swt. Kau disintai oleh makhluk yang baik. Menunjukkan engkau adalah makhluk yang baik pula. Wan zallallahu baro'ataki min fauki sabi samawal dan Allah telah menurunkan ya baro'ataki boshinya dirimu bersih daripada apa yang mereka tuduhkan. Yaitu dia dituduh berselingkuh dengan Sofwan. Orang-orang munafik menuduh ibunda Aisyah berselingkuh dengan Sofwan pada peristiwa peperangan Murexik. Ketika ibunda Aisyah tertinggal, para sahabat tak mengetahui dia tertinggal. Mereka berangkat. Ada sahabat yang paling belakang, dia tertinggal pula. Dia menemukan ibunda Aisyah sendirian Tiduran Kemudian dia bawa di atas unta dan dia di hadapan unta berjalan. Tak ada sama sekali omongan, bicara tak ada. Tibalah mereka di tempat pemberhentian Para Sahabat maka muncullah ketika itu fitnah. Sehingga satu bulan penuh, lebih satu bulan, ya Nabi SAW tak dapat berita dari langit guncang Kota Madinah. Ya. Setelah itu Allah turunkan ayat tentang kesucian ibunda kita. Posnya tidak sebagaimana yang didustakan orang-orang tentangnya. Ja'a bihi ruhul amin. Ya, Informasi ini, berita ini Diabadikan Allah Dibawa oleh Jibril dalam bentuk ayat Wahyu dalam surah An-Nur Katanya Bunda Aisyah Ketika datang Wahyu Demi Allah aku yakin Allah akan Menuhamatkanku Daripada musibah fitnah Tapi aku tak pernah tahu Tak pernah sangka Sama sekali bahwasanya Allah akan Turunkan Quran Mengenai kisahku ini La'ana ahqaru fi nafsi Sungguh aku merasa benar-benar Hingga diriku tak layak Sehingga Allah harus turunkan ayat Tentangku Ini menunjukkan betapa Tawaduknya ibunda kita Dia katakan aku tak layak terlalu berat bagiku, terlalu besar Aku kira hanyalah berubah Berita yang sampaikan jebel Kerana Nabi SAW Bukan dalam bentuk ayat Fa'asbah Masjidun min masjididillah Sehingga setelah turun ayat tersebut tak ada masjid manapun dari masjid-masjid di rumah Allah SWT wa taala illa wahya tutla. kecuali ayat surat nur ini dibaca. Walladheena ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu khairul lakum la tahsabu sharluhum bal huwa khairul lakum. Ya, turun surat tentang pembebasan ibunda kita dari segala macam tuduhan. Yang mau kita garis bawahi sini adalah kata-kata Ya Allah turunkan kesucian dirimu dari atas langit ketujuh. Menunjukkan Allah di atas. Ya. Atu Mubarak, silakan. Wa Tabari في شرح سنة من حديث سفيان عن أبي هاسم عن مجاه قال كلا لابن عباس إن الناس يكذبون بالقدر قال يكذبون بالكتاب لئن أخذت لئن أخذت لئن أخذت, أخذت, أخذت, أخذت بشأر هدهم لأن دونه إن الله كان على أرسه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق wa qataba ma huwa kaini ilaa yaumil qiyamati fa inna ma yajri an 'ala amrin qad furiga minhu al-imam tabari yubtikan dalam syarah as-sunnah ya dari hadis sufyan dari abu Hashim dari mujahid berkata mujahid seorang tabi'in qila li Abbas pernah ada yang melaporkan kepada ibn Abbas inna nasan yukathibuna bil qadar ada orang-orang yang mendustakan adanya takdir, itu orang-orang ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya mereka menolak adanya takdir. Qala, maka Abdullah bin Abbas menjawab, "Yukadzibuna bil kitab." Kala mereka mendustakan takdir, semuanya telah takdirkan, berarti mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Qur'an di sana ada tentang perkara takdir ini. Ya. Banyak al-Quran menjelaskan tentang adanya takdir. Wakul lah syain ah syina hafiz maminubin di antaranya segala sesuatu telah kami tuliskan dalam catatan induk kami yang nyata. Enna wakul lah syain karena kurna hafiz kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir kami. Wakul lah syain faalu hafiz zubur segala mereka buat telah tertulis banyak ayat yang mendustakan takdir berarti mendustakan al-Quran. Selain aku tu bisa hari, bisa hari kalau sempat aku dapat, mereka akan kutarik rambut-rambut mereka, ubun-ubun mereka. Inna Lillah walaladzhihi kablaan yahloqo sya'ian. Sesungguhnya Allah di atas aras yang sebelum menciptakan apapun. Fakalah kalakalqa. Kemudian dia ciptakan makhluknya. Fakata bama huwa ka inun ilah yaumul Kemudian dia tulislah segala sesuatu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fainna majrin nas ala ambil kunfuri kamil. Apa yang terjadi pada manusia semuanya adalah perkara yang telah selesai keputusannya, telah ditentukan takdir, telah ditulis oleh Allah subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata. Sesungguhnya Allah ya. Dia tersyaratnya sebelum menciptakan segala sesuatu Maka diciptakan makhluk Dia perintahkan agar ditulis segala sesuatu Sampai hari kiamat Apapun yang terjadi dengan manusia Ada yang kena covid, ada yang selamat Ada yang wafat, ada yang tak kena Ada yang kena penyakit ini, penyakit itu Musibah ini, musibah itu Semuanya adalah Amrun kudofu yuqaminhu perkara yang telah final telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa taala setiap makhluk hanyalah menjalani takdir yang telah dituliskan namun hanya Allah yang tahu tentang perkara takdir setiap makhluk kita hanya dipintahkan untuk berikhtiar mengambil kebaikan menjauhkan keburukan ya Allahu taala alam wassallallahu wasallam al nabiina Muhammad. Ada soal Azam. Bagaimanakah dengan orang yang mengingkari Allah datassharas, bendalirkan wa idza su'il wa idza sa'alaka ibadi annifa qaribun. Jika bertanya hamba kepada-ku, tentaku katakan aku dekat. Arti dekat tak harus ya berdekatan dalam bentuk fisik dan fisik. Tak harus ya. Ada orang yang jauh di negeri sana di Saudi sana, ulama ulama kita jauh fisiknya, tapi dekat di hati kita. Kita katakan dekat dengan saya. Ada anak kita yang merantau mungkin di Jawa, merantau di Sumatera, ya. Tapi selalu kita berhubungan dengannya, berhubungan kita kita katakan dia dekat denganku. Demikian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah itu dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada urat nadi sang hamba tapi bukan maknanya zat Allah dalam diri hamba mustahil kedekatan Allah adalah dengan ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya, bantuannya, taufiknya, hidayahnya. Adapun dia Maha tinggi atas arasy Ya Allahu tabaraka taala alam